Брат твій прийшов, ти ж просив, і от він приїхав до тебе. Степан дивився на них молодий і усміхнений, дивився з минулих літ, і йому не зрозуміли були ні ці слова, ні печаль. Він усміхався чомусь своєму, може, просто так білому світові а, може, промовляв тією усмішкою, звичайнісіньке, я живий, хто розглядає цю радість на надмогильних портретах. І не було йому ніякого діла до середливої цвинтерної тиші, такої оголеної і німої, що чути, як осідає танучі потемнілий сніг, як перехочуються у повітрі мачини туману, чути навіть було, як мовчить із чорниле дерево, і як б'ється серце синиці, що сіла на його гілку. Чути, чути. «Ти йди, Катю, – сказав мутоліб, – там люди, йди. Хочу побути тут сам». «Полем пройдусь, я скоро буду, іди». Він колись був тут, у цих краях, і, здавалося, навіть йшов цим полем, хоч знав, напевно, що ні, не йшов. Ні, тоді, коли приїжджав сюди один-єдиний раз, ні тисячі років тому, а тепер ось, ішов на маня через поле, ріллю, озимину, і був упевнений, що йде правильно. Ген уже не зина, Ген, починається берег, його ще не видно за густим туманом, але він там, там. Хтось ніби веде його туди по руку. Він заблукати не може, на талому снігу лишаються його сліди. Лишаються ступаки, які миттю чорніють, натягуючись водою. Виходить, він уже йде берегом. Десь недалеко ліс, бо повітря терпко пахне перетлілим листям і деревом, але немає тліні в цьому запахові. Це йодистий дух тугої цілющої сили, що йде від дерева навіть тоді, коли воно трухне і тліє. Так пахне праліс. Дай мені сили, пралісе, зціли мою душу, не відвернись, не відштовхни мене, маленьку грішну людину. Я знаю свою провину. Я мусив два роки тому, не дочекавшись Степана, приїхати і забрати його. Навіть два місяці тому я не повинен був його відпускати. Не повинен був відпускати, маючи один шанс із тисячі. Каюся, праліся. Я завжди думав, що живу праведником, бо все роблю по совісті і честі, а цього виходить замало. Виходить, треба іще щось, аби на місці була душа навіть тоді, коли захитається твій човен. Заради совісті і честі я залишив свою любов, яка здалася мені щербатою. А що я зробив для того, аби вона не була такою? Нічого. Я плив за течією, плив без весел і помітив, що їх немає тільки тоді, коли закрутило мій човен у вирі. Дай мені сили, пралісе, зціли мою душу. Не відвернись, не відштовхни мене. Маленьку грішну людину. Я вже бачу тебе крізь туман, Що котиться щільно понад землею, Облизуючи латочки снігу. Я вже бачу зелену звивину тікича, До якого ти пригорнувся пралісе, Як до рідного брата. А страшно, що я не дійшов ще до тебе, ти ще десь там, за густими туманами, а я все це бачу. Наче бував тут не раз, ще тисячу років тому, я приходив до тебе, предковічний праліси. Аген, що-то мріє в тумані? Ні-ні, муталіб затулив долонями очі. Ні-ні, не може бути, але так було. Мрія в тумані червоний брилик. То щедрик ішов десь у даль, ішов прутко із підстрибом, викидаючи вгору то одне, то друге плече, коливаючи збоку набік головою, коротенькі червоні шароварчики підсмикувалися за кожним кроком, і зблискували його голі литочки. І видно було, що він назавжди полишає ці краї, бо на плечі в нього була паличка, а на цій паличці погойдувався бізлий вузлик. Хить-хить, хить-хить.